Готові до бою мушкетери, які стояли на шкафуті, за мить зібралися на носі, бо знали, що від швидкості дій залежить їх порятунок. П'ятдесят мушкетерів відважно кинулися вперед. Із за уламків півбака над головами людей Хейтона засвистіли кулі. Це було вчасно. Бо французи, переконавшись, що звільнитись від гаків, які глибоко вп'ялися в борт і палубу Вікторії знеможливо, саме налаштувалися відкрити вогонь по піратах. Спустившись із квартердека на шкафут, блад віддавав накази, орієнтуючись і діючи з блискавичною швидкістю. За мить спустили паруси, обрубали канати, що підтримували реї. На кормі вишукувався авангард абордажного загону, сотня кремезних дужих людей, а на потрібних місцях були розставлені люди з абордажними гаками, готові до негайних дій за командою Блада. Кораблі з сухим тріском вдарилися бортами, і в ту ж мить на ворожий корабель полетіли абордажні гаки – Арабелла що почала вже занурюватись у воду, тепер трималась на поверхні, пришвартована до Вікторієз. У Їлогбі Іван Деркейлен стояли на юті і, затамувавши подих, зачудовано спостерігали, з якою неймовірною швидкістю і точністю діяли Блад та його відчайдушна команда. Нарешті Сурмач засурмив атаку. Блад стрімко кинувся на палубу французького корабля, ведучи за собою інших. Пірати з ар'єргардної групи на чолі з каноніром оглом, гармати якого залила вода, з криком перескакували на носову частину Вікторіз, до рівня якої вже опустилася висока корма пошкодженої Арабели. За прикладом свого командира корсари налетіли на французів, як гончі пси на загнаного оленя. За першими сміливцями на борт ворожого судна кинулась і решта піратів. На Арабеллі. Залишилися тільки у угілогбі та голландець, які з квартердека не припиняли своїх спостережень за боєм. Бій тривав не більше як півгодини. З носової частини він перекинувся на бак. Звідти на шкафут, де сутичка була особливо жорстокою, французи чинили очайдушний опір, підбадьорюючи себе тим, що кількістю переважають противника, та незважаючи на всі зусилля, під тиском піратів французи швидко відступили на один бік палуби, а Вікторіїс, під вагою напівзануреної в воду Арабели, загрозливо кренився на правий борт. Пірати билися з відчайдушною хоробрістю людей, які знали, що відступати нікуди, і що вони мають або перемогти, або загинути. І Ця перемога прийшла. Вони оволоділи Вікторію, заплативши за це життям половини свого екіпажу. Загнана на квартердек, жменька уцілілих французів, слухаючись наказів очманілого Деріва Роля, з останніх сил намагалася стримати піратів. Та коли Деріва Роль впав з простреленою головою, десятків зо два його співвітчизників, що лишилися живими, Заблагали пощади Але і після цього людям Блада не було спочинку Елізабет і Медуза Щеплені абордажними гаками Являли собою єдине поле бою І французи вже вдруге Відкидали людей Хакторпа з свого корабля Хакторпу потрібна була Негайна допомога Поки Піт з матросами Займався вітрилами А Огл з канонірами порався На нижній гарматній палубі Блад наказав негайно звільнити з від абордажних гаків. Лорду Єлогбі і адмірал Вандер Кейлин теж перейшли на борт французького корабля, і коли він робив поворот, поспішаючи на підмогу Хакторпу, Блад, стоячи на квартердеку французького флагмана, востаннє подивився на свій корабель, що так довго служив йому, і став трохи не частиною його самого.